باب فی المحافظه علی الاعمال یختار خو دی وارد خو دی ریخ نشی اذن چې اعمال در نه چې د ناپاډی شې د اقتصاد کوم فی طاع ای باب فی المحافظه علی الاعمال چې کوم اعمال در باندې دی د حفاظت او دارنګي چې دنه سو عبادت ځان له سره اذکار دی یاد ځان له سره تلاوت طریقه مقرره کړی دا بیا کاوا شو شي شپه او پاتې ورنوش قال الله تعالی الا يم يكن للذین امنوا ان تخشا قلوبهم لذكر الله فما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوت الكتاب من قبلهم وطال عليهم الامر فقست قلوبهم آیا هغه وخت نه راغلي مؤمنان الذين تخشع قلوبهم چې جذیو کې د الله تعالی ذکر ته دا غایتي کریمه دی چې فزیر بیا یاد رحم والله د دې پاورې دوباني د ډاکونه چیندنو سورسو دې او تووب به سری دا لي اللهګر د ل دی دا کېره تل که نه ل شپې چت باندې دي ملبی سره دي کاته نه ېلاوت کوې الله می ن لله دی نه عامنو ان تشا قلو هم لذکرې الله در سره بهغ دی بالا ولې نه اوس هغه وخت دی غ شهغلی م نه د لذکر الله بادشاہ وزیر تاوی وزلم تنگ دے جرطا مولاو گو را چه ما تسا نصیحت ہوگی اغا یو مولاو گوتا لے دے اغا تسا نصیحت کرده دخو پا دیسا سر نده کرده وزیرس پیسیرس رشتی وار کالا ماری اغا یو بانی بل بانی گرده او چوم اغا تر دل ترا دے خوار غانی ملی شاید دے اغله بریوزم خوزل ابن عیاض رحمه الله چې څنګه د اولیدو ما مشپدا او دیواله کېدل چې باچار روان دي دیو ملکه درناګه نه خلي ویکان درنا مو باټای وی درناګه ویلایو ډرائیوی بارښاو توی سړی مو قابو کړی دا کساړې ده خوې چې د نوونې او چیر ته پدې نه کې با درې دروازه درواده کې زه پسې دن نګر ده چې دن دو دو چې لاسې څنګه پهځلی منیال مې پهګوت کوه کې د صبحان الله دوه پاسسته په لاسونه او د چیننجور ق ل چې ب کیا شوي دا چا په را ش نور نه چې حوي دا د ته ووایم چې د الله مخلوص سره غ سو وکه چې سبا وورې الله د سره به ایاب کوې چې بیا دغه ته ووي او وزیر ووي بس که با چاله د زلو وچو بیاه شور خبره تهکې با چاجیوي نو با چا والله پیسې وزیر ته د پیسې وررک پیس م ناتهته غواړي دا وواړ زما کورته بیا را شي زما کور ته بیا راشي با چا چې وته روان شه سره د وزیر نهد کې خې والله اواز ورته اې د الله بندا درې ورځې شومګه نارېوزو نارې متوم نارې او بچي دا وسي او بادشاہ راغله خپل نن یې پیښې او تاوانه اوسې بادشاہ د خبر اور ور بیا راو پښې دا پیښې واله وېڅ غواړل هم دی ویلي وا د خلابه په تمام سره وادونه د استادې کوټره داسې شرط دي او چې غواړل هم دی دای دې یې اوس ار یو ملاسر دا کششکی چیزا چې ایم پی ایم میرے یوڑی زمد دواتا پارلیمنٹ ہاؤس تو بسنگا رہا سم چو کئی پستی دی که پستی دی دی آئی تو بسنگا رہا سمانا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ ومان ظلمن الحق علماء یا ریویت کی رازی علماء امناء حالیمان چې دي دا د پیغمبرانو امینان دي خو ایزالم یو داخل السلطان چه باچه سکنه دی؟ فا ایزا داخل السلطان فاقد خانی چه دا باچهانو در بارون لزینو دیگور خیانت کرده دی؟ نا بیا سی مولیان ندی؟ ال علماء اماناء الرسل اذا لم داخل السلطان او صلاطین فا اذا داخلو او صلاطین من فقد خان لا خیانت گردی دیا اذا رأيت العالم يخالد السلطان فاعلم انه لسل جه گوره جد باچا خواله دیو وردیو, وردیو وردی ها با ناروا که تا ازرت تفاریل خسابیت تاپا لما نموس کی خنزرتو که دیز تاپا لما نموس کی تاپا لما نموس کی تاپا لما نموس کیلئ تا ظالم سا رجی من ما شامع ظالم وو ویالم انه ظالم فاقت خرج ربقت الاسلامیان عنو قی تا ظالم سره رجی او تا ظالم رستا کئی نو د اسلام رسائی کذن استا رسک نوو تلا و ماه زه منحقې لدکرېله او غزه ته چې کمحق راغلی دی وله یا او ن شي په شان دا قسانو اوتل کېتاب کې تاه ګ شم کې نو وخت پې چې دی نه زمانه کو د ل په ق کولووم بابن ف محافظ دیل عامل کسې قل دبانې را خراب نه باب دی په بیایان د محافت د کې فقاله تعاله ووقفینابيسمې مری مع ور پسې را وېګ مونږ ددي پسې حسابې دمرمخوانا او اننجره د لمونږ اننجیر ورکه وجه نقلوب قولوب الذي ته به واچو لمونږ پهز را کسانو کې چې سر روانو و نرمي او میربباني ورحبان تنب ته دها معکتناالیملبت ری نله فماه وبار ده کو کتن ده کو وب تدع الرحبانیت ابتدعا پرې خدل د دنیا غټ کې کیناس فلدا دی د ځان نه جوړو ما کا تبناله مونږ په دانولي کې چتا سو غټو نو کې نه حل لا کوئی تاسو پرني jihad تروځ میدان تا لیکن مونږ په پرسکړې وا ابتغاء ا رضوان الله الا استثناء استثناء مونږ لون پی دا الله رضا فرص کړو چې غرب jihad کیو نه چې پر رحمان دی عزیزان نه بيدد جو کړو خو بیا اغم چې ده فمارا او ها حق رعایتها دا راهبانيت رعایتونه ک څنګه څنګه چاير هي تکارو چې دا زان نه جوړ کړه د الله د خوشاله لور زپاره خو دی بیا سبب د دنیا د حاصلولو لپاره ار یو بغټ تکې دې واډیزې دې پکې ار یو بغټ تکې دې واډیزې دې پکې ار یو بغټ تکې دې واډیزې دې پکې ولګینه دې کینه مګون راګې ها او یا است سنا بوت تسللا د رهبانيت نه ابتدا هوا رهبانيت چه دې دې ځان نه جوړ کړه دې لرا ما کا تبنا من په دی باندې د راهبانيت نو لیکلې مګر د پاره د لټولو د راز ادا الله چې دی جو کو نو موږ په دې ولي کو چې ټیک د راهباني اساسو بدین کېشته او په اسلام کې غونښت دی دې دین اسلام محمدی کې غونښت دی ستاسو دی کېشته دی خو ور د الله د رضا د پاره نه د الله د رضا د پاره اونګر زو بلکې فمارا او فما حق کرایته د دنیا د حصول د پاره ور زو ته مطلب دې د مه مطلب راي ګرانه اي استثنا کوي ستاسو لپاره وکاله تعالى اولا تكونو كالتينا قدت غظلا من بارقوه تن انقاصا خذوا دردي به مزویان کې نو ولي یو په جوکو جوکو په ماخه مې ډټول ټوټي ټوټي اتس عملونو شورو کړ دي نو ټوټي ټوټي کوي ما دایي خیال ساته سبحان الله عمل <سامل> دی شروع کرد د خیال ساته اور د ټوټه ټوټه کاوه مکرابوایمه تاری به شروع کړو چې خرابای مهنت به شروع کړو چې خرابای تکرار به شروع کړو چې خرابای تفضاخه دې غوندی ولا د ګونو ک اللتینا قبل غزلہ بماری قوت انکا سان بلګې دې ګوند لګې پات سره لګې غن و قال تعالی و عبد عبادت کو در تر درجه تری پور چې مرد د لراشی وي زمای یقین نه برابر یقین لري برابر شي مرد د راي وي یقین برابر شي یقین نه دی برابر هواه و اما الحديث فمنها حديث و اما الاحاديث و اما الحديث فمنها حديث و قال احد الدين اليه ماذا و مصراقه عليه وقد ترقت باب قد بسماس کباب کتير شغل وایګا نه ها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سوى عن عمر بن الخطابي بن الخطابي بن الخطابي بن الخطابي رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى <مترجم> تباره کله دي جالهاف سمه بروژ یا لفیا سرراژ و کمه مره و ک وجهالل اوولله دي جا حالهليلهناه خلفته دو ملبه دي الله تاله اغ ذااتې چې شپوره دي په د بهمانه دا رچ شپ خلیفا خليفه نائب او رذ شپي خليفه څنګه خليفه د شپې رس اعمال کول در نه پاتې شول په درځي او کاله الله ته اک سواب در کوي چې د شپې در کو او چې درځي س اعمال دي نه پاتې شول د شپي او کاله الله ته اک سواب در کوي چې درځي در کول باب الف المحافظه علی الايمان ولګي من نام ان حزب من مین اللیل سوچ چې ود پاتیشو ود شو نو دې پې د اغنه چې د شپې د قولا او ان شیء منو سيو قص د پاتیشوا او فكر او ما بین الصلاه الفجر والصلاه نماز ماسپخین او د اوسار مستتر مننظر منځ ځکه قریب د شالوره حکم دشي دیګیر لا کې درک ما خو دوه او ټولو خو مو کوهسهاح نه تر ماسپخ نه پورې الله اوس دا وکه د شپیته ندي د لذاه خوکم ب شپی شي او اسپخی نمه را وه کو ېبلله که نما نو دی که داشوالاو کمازفخین نفسیمو کنو بیاد علم اللہ ثواب درکی لیکن دسی بنی چکا انما قرآہو من اللیل لیکن انما قرآہو من اللیل با علی چی دمازفخین او دستار منصرمی ازمیزی ہوگی سنگا چلے بھائی ہو گیا سہو گیا ہم ان عبد الله, ibn, الله ibn, عم, ابن الله و عبد لا تكون مثل فلان ده فلاني و دمکه كان يقوم الليل ده به شپي پاسيده فترق قيام الليل و قيام الليل پريخذي بابن في المحافظه دي الله دي مو تاسل توفيق نصیب و کمزوري ابو توش په خوونه پایو مان عايشه کرو جنانو انحاء پاک پیغمبر چې نبی اسلام نشپی موس قوت چمن وجع او غیره مل مانبو یا بس درد نو صلاو من النهار سینتیاشر ترکاتن دوله ترکاتر ساجد عمره لري دا ویاته دي دوله ترکاتره تاجود باغان ایذو په رمضان ولا چیرې نه کاشر ترکات دغه نشپی مو ز غتاجود دغه دوله سکره څنګه چلایو دولت رکاتا ویچی دنا اوکڑا ہاں باردن فل... باردن فل فل فل او پردے کو د اعمال و حفاظت کا وا خو کامل حفاظت چی داری دا سنت و دا مستحبات لحاظن کا وا تیشو لگا دا اعمال و محافظت کا وا خو د سنت و سرا او د مستحبات و خیال و سرا کا وا فما اتاكم وما اتاكم رسولكم فكونوا له من الشاهدين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشركوا بالله شيئا فذلك هو الفوز العظيم فصلى تمدغى سيدي او مستحبات الذي ما فعله النبي الله وسلم مره وتركوا وخروا احبوس ام ما لا الله فتقبلوا كنتم تحبون الله فاتبوا لي الله محبت الله موقوب اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تحبونک فیلد مخاطب سو یحبب کم اللہ فیلد اللہ تعالی شو الحب جانبان والبغض حق کا ذا ستا جا سرمی نہیں چیانا تبوس کو عیدتا ہوئے جس نه دیکھ وقت د او اس با خواه بس ساتھ یو خواه دے جو غور مدخواہ مینے او جس تا بیدی شیبلتی سوکو لے گا عیدتا او اس الحب و جانبان و البغض و حاکذا ان کنتم تحبون اللہ نچه اتباوکین یحببکم اللہ تاسو الله اللہ سرمین اللہ بتاو سرمین یو دا فائدہ دا دا اتباو محمد رسول اللہ ویم ویغفر لکم ذنوبکم دا بسنگی والله و غفور الرحیم واللہ و غفور الرحیم ذې مدارک دګری دی من اده محبت الله وها انا فسنۃ رسولی هو کذوال و کتاب الله یو کذذو دا الله د محبۃ داو کوي دا الله د د سنت خلاف کید دروژن دی دا الله کتاب د سچ دی نا دا روزن تیا کید درو وای لو کان حبک صادقا لو کان حبک صادقا لعطاته ان المحبۃ لمن يحب بطیو تاثل اله وان تتظر حبه هادا لعمری فی القیاس بدیون و هادا لعمری فی الفعال بدیون پائے سک مجنون خلق گفتو ایچ سود گفت مجنون ایسا گی درکو کوہ لیلہ رفت بود محمد کی غلامی دین حقی شرط اول ہے اگر کچھ اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اوکی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں لوح و قلم تیرے ہیں نفت تبیونی یحبکم اللہ ترسم کے نرسی بکابا این آرابی این راکی تونے روی با ترکستانس مپندار سعادی کی راہِ صفا توارفت جزو سنگا روی درپئے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سعادی سے تو سعادی سے بھی مگنا چل سفا لا رسی لا ربطاتا بغیر بے اطاد محمد رسول اللہ نمیلوشی مپندار سعادی کی راہِ صفا کی راہ اور رفت جزء جزء در پے مصطفی هر څنګه چې دغه تواسي که څنګه ویلای ځګانه بغیر د تابعدارای د مصطفی نه شي کولایم اچھا بھائی که کنه لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوط حسنا یقنا تاصلا فرسول اللہ کی فی حضر نوئی فحضر کیم دا پزفر کیم دا کور کیم دا بحر کیم دا فرضو کیم دا نفلو کیم دا واجبو کیم دا کرات کیم دا وعدو کیم دا نغم کیم دا خوابئی کیم دا پردننم دا بحر دا کاروبار دا سحط کیم مرس کیم لقد کان لکم فی رسول الله فی دزرفید پارد بردز درف تے فی رسول اللہ, فی اللہ اصوات حسنا فی رسول اللہ مارا اصوات سنتی او اصطا مارا قدوتن دیتے فی رسول اللہ مارا اصوات سنتی او اصطا مارا وقاله تع حاله فله وربې کالای منون شیقرآدي گئی کوي دایت لګي قسم میری ستا په داسې نه څنګه چې د سختکو خلکو خیال دی چې ارزو کامل مومنان دی قسم میری ستا پهرب لای منون ایماندار نشی شي کې دی ح تا ی حکې مو کفی معشهجره نو د پهس چې سختلافاات را یو به په کدای چې ی ح کېموقع ستااس خونت بپ کفیصلله کوونې ګئ ځیم سملا جدو دوې ان په ځای محه جا ستا سونهتو چې س پصله وړله هغهه به مندي خفه کېږي به پ نو او آند به همغاړه کېدي چې د ې په سونهتو عمل کوم اگر چې زما په خلاف ک را ځي دګوره په واقیاتو کې پیصله د اللهتو کتاب او په سونهتو د پې غمبر تاهغې خوشحاله کېدل آند ته تیاېدل نو الله کامل مومنګرځې دل لا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ می نو شخورآ و سلیموغااړه کې دي تلیمه په بیا بیا غړه کې خولو سره او لایجددو نهمومي پهخورو کې افغان د ما قای ته ستا د پیرسلیمه ه ک سپ د پرسلی ایما کلاو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا کبره دې نو دا دم ولیکره فالا ربك لایحتى يحكموك نبی اسلام لوکې سره ور ظلمله په څروه کا دا هیڅ څه نه لګا چې په څه بټه کور کا جاؤ کې ول جاؤ کجاو قبره کې هو نه دېلې دموري ملاقات لکې یي ملاقات دموري د قبر کې ملاقات دسه کیره کا یذتکی وال نو ظلممون دا زلمون پیل دی او ن کرا ده او زلمون باندې مشت ن ک چې په یاغ د نپ را شي نو لالو پرار نهپې دی دا زمون پیدادلته ز راغلي ظانه دی ز ماي ان ته ب راي کاپ ولو انهم اضلموا اذا نووا ولو انهم اضلموا الفسهم جاءوك فاستغفروا الله او چې ته دغه څه وایي دا به رېږي کوم ورمو چلو قادیانې وې لقد من الله على المؤمنين اذ باث فيهم اسمغران لي اذ اورزت عليا اذ اورزت من الامم قال نور الدين جراغي حلا واذا يمكر بك الذين كفروا يثبطوك يثبطوك خدي فإن تنازعت في شيء فردوا الى الله والرسول إلى الله كتاب الله والرسول سنة النبي قال العلماء ما ناب اذا الكتاب والسنه وقال تعالى من يطع الرسول فقد اودى كيف اي وقال تعالى وانك لتهدي فکاره تعالى فبر الذين يخالفون خالفون مرري أن توص به هم ف نهتون په دنیا کې او یصيب معذاب علیم با خرت کې وکاره تع حالاله او کور مع لا في کنه من يات الله کتاب الله وله ک مانت شو س شو ولهته فيبابي كثير دعونی ما تپریدی ما ترکتوکم آغا چزیز تپریدم چې د تفسیر لکم بس غلی کی گئی انما احلک من قابلکم کسرت سوالهم پخواې چې حالا کړي دي نو زی اتواري د سوال حالا کړي دي وختلاپو ماله بیا یا یم ف دا نه و کوم نه وکومان ش کله تاسو منکم کوم ی نه تهې بوځانې بچ کو داارتو کوم به عملین کله چې تهکم وکم دسه کار نو فتو مننو نو تاسو کوي یا مست تاتون ومه تاسو بهي ما تا کو رسولو په خصو ما کوونونند تهووست شي پهګه کې دا کوې وئ وي ما اتاكم الرسول فخذوه وما منعكم انه لله ان ده کړي سمته په ته ځار دوا به رم له انه ده کړي به سم په ته ځار دوا به رم له کې ده ته ما کې ما اتاكم الرسول لا ته امر کړي نه ده چې ورو کړي نو به هغه کوي نی کړي نه نه کوي اتاقوم کې ده ته کوم کې به اتاقوم کې ما اتاكم الرسول فخذوه وما منعكم پانتو هغه لږه پښتو کې وايي اوس څو ښه خبره ده هم عالمي د عالمي د عالمي د نړۍ څخه ایبر باز بنو سامي رساليت رضی الله تعالی نو قال اي واعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه نبي اسلام مونتا نصيحتو کو كامل نصيحت وجلت من القلوب داغي دوج نزر نجدن او يریدل و ظرافت من الويون او ستر دي داغي نه چي دنداي دوج نه ټک شولي فقلنا يا رسول الله كاننا موعظ موعد معلومي دا چې دا د رخصتي ور کون کی وصیت نه ور پته جوړونه داکې لکه زیوی د دنیا بیا دا په اونامونږته سوسییت وکه خاله اوسی کوم بطبق والله یو اوسسم وت په د امیر خبره منويطبع داري کوي انته اممر راعل کومه بددون حشيون اگر چې په تاسو غلام ح یعنی س کمزور نه سب وارون غلامان امیران نهګردي کمزور نه سب واه د باندې ام و ګدي اوبدته چې به نه طبی دایک کوي نن غمونکې ل موسیبت داې چلقرورران له انشاءالله برتهومرو به در کې را شي يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا الله صلقهم حبيب نجار سوئي ده, ده تابداري وو كئي نانوه جي زبا كذان امير سيب جوڑي جي سوق دواني امير شد امير شده تابداري وو نن من كي لوي نقصان داده كا طالبان دي كا ده جماعات والا امير بخبرو كي ده غنو مني خطا كده مشيه خب يعد اغي مخي خبراته جدن اغارفواه او چې د شید په بندې کې ته وکم وکړو اوم بیا نه دا تاې د مخلو ماخ موج لکه و نو یا ش من کومڅوک چې ستاسوونه جنې پاتې شو په سرخت فیرخت تلاپن کېره ډیرر به و ف کوم ب سونهې سونهې لخواله فیر را شي دي ال محدین او په جامو پهغا خونو بانېکه نوواجه زواحق و نواجز و تواحن و صنعاء اولیاء و صنعاء صفلاء حدیر لگانا تشلا؟ اب یا چیتے ربائیات و ربائیات چیتے انیاب آگا تو زواحق و بی آگا تر تر نواجز دجانی پا غامان نجیز شیونی سی چھکو لگا تیرا کاؤگا تا مدتا اوش لئے انوکر ما غامان شکا صد کہنیشتی بری بات عفظو علیہ بن نواجز این تجربہ ہوگر آگا تیرا کاؤگا فقط مونزي دبو اسلغي دل ركين سنبه جكلا والي نواجز در انيابو داري وي داري اخذي او چاويل اضراس اضراس دو جامعه هنا انياب داري انياب انا تيري تيري تبذي جديد دو برا دو قطع داري وَيَّاكُمْ وَمُحْتَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَتِمْ عربي دل سره؟ هم رائی دا احبا شعب عذر کهو کهانا احبا شعب عذر کهانا انتا که تشورو هر امتی طولو ماتیان بجنت داخلی اگر آسو بنا داخلی جنت تسلون اگر که قیلو من یعبا یا رسول الله کالا من اطانی دخل جنتا ومن اصانی فقدو ابا وایعو عنا بی مسلم وقیره دیات کله کله عام مرضی عام مرضی تاکواي ديله وانونه راټه یو سړی خوراک کوو د نبی رسول الله په خوا کې بغس لاس باندې په خلاف باندې خوراک کول سدي سنت دي کانه سنتو خیال ساته کانه نو هغه په بغس کوو فقال کل بي امين نبی صلی الله عليه وسلم فخلاص لا استطيع ما وسط اجتماع به دې څیز مناطقه قال لا استطعت نبی صلی الله عليه وسلم ما مناه الا للكبر نو مرق عدله مگر تکبر فما رفعه الى في دا د بیا چې نوخلي ته چری د غلاس نو اوري نوې څنخيری په دې دی لا تجلو دعاء الرسول بينكم كدعاء ابائكم بعضا وکته دا چې په خلاص کول خرافي سنت دي قدرې په سنت اړه په دې شو جو وي دا سنت او خو چې نبی رسولم ته په خلاص پرانو شو تدا واجب پر غدول سره د ورسې دا تورس ایدا نه چي د سونه د بره غدول سره د ورسې دا ورغیدلا که تدا واجب سونه د بره غدول نه د مولې د رخيری کولې نه سنت نو په دغه وخت کې په د او لازم شو چې نبي ستو دې کل بیا مي نه عام حالات کې چې سنتي هغې نبي ستو ام شتا نو خامخې خبر وږم دا باندې په فرض ګرځي شو چې پاتې ژوند درسته ووبېرې لایږي چې شر لاشي شن او دې ډول چې پړی وی ان اللہ تعالی ان اومان باشی او جن لا وانی ما قال صلی الله علیه و سلم یقوم لا تصوں الصفوفکم خامخات صفونه برابر او یوان او نزدی به دریګی او لا یخالفن الله یا با الله سلام شرام تاسو جن مختلف کی اتفاق بڼیږي الله و تاسو مخون روان کی سمانا الله ولی دامه هو ریدا بدات رسک پشان باندې کی ذره صفطه په زینه وافي روايت لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوّي صفوفنا ابن تما ذنون صفونه برابر اول ادوان برسوچيني دا یو څنڅري لګه دي د دلیل تو ورې کړه مکه مدیتم کان حتا كان يو سووي بهالق اداحه داسې به برابر اول تو چې نبي اسلام قديبانه غشيني غي دې په تشبيه مبالغه کړې ده هل تدروس بلغه وايي به لګوینه مطلب براب... چی دا ر چې سب بدور نیو دور نیو دور نیو چې سب خو بنې نیو خو د غشي کوواله به به معلومات چې دا غښه چې تا کوب نه دي نو کچري غشي غل که تاخو دی غشي کې دا اوره دا علاوه چې سب دور نیو دي که ان ما یسووی بهل قداه ته وای چې په دې سپر سرا دا غشي چې دن اغاو برابرۍ چې خو سب خو بنې نیو نوکو چر سب باندې وګي غوې دا غشه کوک دیونه غوړي دا غصم برابر نه دی لکه دا تی نه ډوره مبالغه ده روان دي رسټو چې نه بالکل په یو لیول کې امر د دیوالي محکمات استویرو چې کوم احادیث کراغندي فتح الوالي کې ابن حجر رحم الله د د اچانې د دې دیواله اتصال د دېوالینا دا غينا کنایہ ده خپل اندام موابد بدن موافق د غشودري حتتا اذا را نبي ستام چې کله ویشي چې اننا قد عقلنا انه موږ د نبی رسولنا د صفونو برابرول یاد کړو نو بس دیو بس نبی زړه ډایریک دی وغدريته تر څو پوری چې یاد کړی تینو بار بار باندې برابر وو ثم خرجه یومانی ورز رووت فقامت پاسی ادریدو حتا قادر ایو کبر نزدیو چی اللہ بروی فرعا رجولن بادیا صدر ویوسر اولیدو چی سینه رو باسلیو رامخ کیو لگنی فالی دیگی برابر نو رامخ کیو فقال عباد الله فدع اللہ بندگام لتصوغن صفوفكم اولی خالفن اللہ بینا رزو شا چی ندی بار رو باسلیو سبت و رفکن اگر تک ندر آلی بچی ربست زه رمخ ماكي ستطوغلا باش داريس رغوند ببروري كركاسير بونبروري يوه مدوغم تشيلادي لا بور مدوغم يار لا بور كارجي دي ادا بور ستريا دي يوه ستريا كيلادي كاني با داس تشيلادي نو بلتار با تشيلادو ينج دي بخبارا واه كانا انا المسارع له وهو قال احترق على علي با خاندان مالي دشبي اور ولګیدل فلمہ حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشانهم معلومه نبي زنده غیر دان لري حاضر نظر ندې نبي زنده دې د وی حال بیان کړی شو قال وی ان هذه النار عذول لكم دا ورثه د دشمن دی فیضان نمتم کړه جودکیږي رفعت اوهار کوم مړکوي رشکی اور مکاول په په واړه اوس قرطی دی پادېږي د دی. سونه طریقه ده دا وقیان په سنت خیال کړه ولی دې کې چې د نغر آغلی موږ لږ بیرادس ته لږ بیرادس کې څو څو اور وګورل دي کار ته ودی کار دیشو دا ودی سونه ته خیال درو وای غا نه او تعالو چې توجو کې توجو کې داسې لګول دا انما مثلا ما باطنی الله به مثال داره چې الله به زر علیه له من الهدى د هدايت د خبرو د علم نو د سنتو د علم نه کما صالح غيث په شاند باران شابهي دا علم او دا سنتي چا سره مشابه کړو اصحاب عرض چې دا باران پزنو کی و شي نو زما علم او هدايت عظمتي والے تراوړو په کارت مینا په په تون پوه با ددي زمکې نه ځې حیص هغه زرخې ځ مې دارې نو قبلله تلمه دا اوبه کوبولي کې په امب ته تل کله اول او شبه په امب ته تلیل نو دا چې دن او بوتي ټیر چې دلل هغه زرغون کې ددار ما چې کم معلم را وړی دی کو ما چې کم مععلم را او کوم سنتت می را وړي دي د یو ډه ل داسې چې هغه همم فوقه هم محد دي فقي به محدث خدا لازم من نه چې محدث د فقي فوج کوي نو ددي زرخی زم کې ددي پهشاربانې فوقه دي چې حیثسي یادړو او ته نه ملي هم را وباشي دایک اشابه من نه او طاعفه تو من یو بلې سیتا نہ وکانا مین اجاد زنیدارینه سختی امثکا تلما وبیساری کی ڈंडونو کی نو فنف اللہو بہنناسا اللہ پی دی bale خلق تو فیدی ورگی فشرību مین و ثقوا و زروا خلق کی اس کی او و ثقوا دا او ساروبانی اوس کوي و زرع فصل تیم وګي متاص محدثین دی احادیث او سنت یاد کړی دی هغه فقها او ته وای نو غیته زرع شریبو صفو نور توم بیا کډو کی یو ام امام ابو حنیفه رحمه والله تا فل استاد توي ابتدا بسلقه دا کم نه نه کې ایتاره ته پلان کې حدیث بیان کړ دي حدیث ندامت صل الله علیه ایتا فلاکی حدیث دیان کرده دینا دا مثلا دی جانا دی جانا دی جانا, جانا اغاو تو یاما سر الفقهان انتم الاطبا ونحمد سیادیلا ود فقهان ڈالی ستاسو نسال دا حکیمان دی امون پانساریان یو پانساری چی دی نو اغا نسخی ساتی دبو کی لکلی کلی دا فلا نیش دی دا فلا نیش دی دا فلا نی حکیم پر سی رائی شید دی دارا ازي كتلانه نصق وشتبهت يارجي شي دا شي دا بدل ويا معاشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله ونحن صيادله دا يوجد فقاهه قبل المحدثين الشوق او اصابت طائفه منها اخرى بلي دلي تور اي شيء تورسي وانما هي دا قيالي قيان صاف لا تمسکو ماعن نو بی ساری ولا تم بی تو کلاعن کلا او نیچیزی نکلا ذرغنی اے شین امید اے مخالف تے نی یادول کئی او نیتی نزشیر اوبازلی جی نیو دی فقهاش والد بلدی محدش بلدي بلدی دا سی کتعوب و تاوشو کتعوب و نو سوچ کا وا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بافته الله ويفا علم وعلم فلم پیش نور تم نو کی او اے نو سوچوګه نه دا دو په کیرا له ومثل ملم يرفا بذلك راسا 685 دین والا م يقبل هدى الله الذي ارسلت بي دا الله راه ہدایت نه قبلي چې زپې را لګل شي دا عالم و علما دا دی اغه ثقي او محدث او دا بل دی اغه چې نه نه ثقي دی او محدث ته اړو دین ته توجه نه کید دین او یادول نه کی قرآن او سنت او یادول نه کی حدیث ولګې د کونه لګېار ولا ولګېدو څنګه لګېدو قارئ الطيب په او تقلید نه کتاب کې نه حدیث د شنووال خبر په اسټي زو ځان لا دی ان جده رزل او مو کار کارو و مثالو کوم زمام مثال او استاذ مثال کما ساری راجن په شان د سړی دی او قد انار جو صبر کی پا جال الجنا دیو نو شوروشی خزندہ والفراشو او پرپر پر کی پتنگان یقان اپی اپائی کی غرزی یو ایضبو ہنانا اغائی بندئی اے, اے پرکر پر پر پیئے ہیں تیتلی تیتلی پیئے ہیں پرکر پیئے ہیں نہیں بمبولاکی ازا لشے ہیں بمبولاکی ام اس کو کہتے ہیں اغا لکید برا اغا لکید ازدگی برا اغا لکید ازدگی یو مرغۍ وریه پټ پټ پټ ائیته پټ پټ تکه پټ پټ پټ پټ ا مرغۍ ملګری بل بم بولاکای تاسو د ما خلای د دم وای غسوتو سن تاسو لګای انو کای دا دا د خزندنی دا, دا حشرات الاضا پر پرکی د اشjuna دایته جنا دی دا بول او توي وانا اخذن به اجزیکم ان نار زنی و مستاسو بدی د اجزتی یعنی اے داراے دا ای ته حجازو تاسو دا کبړی چې د دې له کبړی ها نه اې کومه مخکي دا دوه طریقو سره دریو طریقو سره وای یو چې دا فکر ښه جوړې کړي کنه نو غواړی راځي نو کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ کټ یا ځای خوده ورشي بیا واه کټ سمر فندی ته یې بیا داخلا ځای کې کینچو ور جوړوړ کینچي بي نه څه داسه کوي نه کینچي بي نه کبډي ځکه چې او کچو تور ور جوړوړ سپوره ور نشي আজি تاګه ټري دان سره وځي راکاږي په برابر هیږي نابوځي او شاو و <laughs> و مختلف نبی اسلام تاسو حجزنا نسم وجد دک بڑیت وې دی دیته وې دین نی وړی کیږي سړی 1.5 چې دغه 1.5 لاسه توا که کنه مجال لږی دی نو خو دی خو البته بس تم تفلتون انیدیت از ماده لاسنه او خو یېږي چې او خو یېګی نو کته ورغورږيږی نو کوشش کوم چې تاسو راوښیږم تاسو دما سنت پلوینه اران او پایګی او جاننت چې د ناور دی سبحان الله د چې په دی د دې مثال ذکر کې ایسه یا الجنادب ای ای نحل هذا والمروپ الذي يقو في النار الله و قران کی بیانگی پن پیران ولا رضی او شمچ بدیگی پتنگان ولا رضی نو پتنگان و زکشی دکنا والحج جمع حجۃ هي معقد الازار والثراويل دلنگ او د پرتوغ د تلو زایته چ دین اغه ویری کی ام حم <تصفيق> او ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کلا بلاق الاصابع و سطرلو د گتو و صحفت د کاسی نو خان دیمو اذا مکثرم صپاگا او رتو دیش بریده تا ټو کې دي ټو کې مکوای کذ وقالا انکم لا تدرونا فی ایهل بارکتا تاسو په دې شی کې به ډېر کم قرانک ته توصل برکت نه کېږي لري کافی په کې به هیڅ کې توصل برکت نه روايته مو یې ګرن روايته کله چې اوږه دیږي نونه دی او تاسو صفلی او خذها هغه دی چې فلیمت ما کان بیامن اذان لیدل کې هغه په ایبه تكليف کللیپ واسی خان کې مسم کې پلهغه خوري نو وله دا حالي شطان شیط ته نه پرې دي ولا صح ده او بالمندیل لا دی په دغه سر نه رااکيطلي سره او رومیال سره حتىيل ته اصاب تردي پې چې داګوتي چې دغه کې او سر پای نه لادي و تععاامبارکهه دته س چې د په کوم تو ک چې د الله تهران هو غور دی ده خادمول رضورنا اې دې بدی وخت کار کوي هیڅوک افراداوی دعوته لګره اې اثر کو سنت حبیبی له او له متا دې کومه دغه رقم څنګه برسمه بريده صح باچا چې وی رحمه الله لادي مغفور مرحوم الله الله سوچ په لګوي و نه هر قبل د سوچ کوي ګرامې جر تېسې خبرمرستګې کاو چې اغاز یې کې واته کته چې دغه لګوني سیمېټ لګولې تا دا را سره سره څرګینې نوم امه نه داست د امریکا روډو ماکنو تا باره مې چې دې نه دا لري ټول ماغه سره د باندې بچا چې قبر نه چېر چې ګر جنگل د آګړې ځوځاږي اکاتځه واټ په قبر قبر کچې د اکاتځه واټ ما ودی دا دا دا, واحد. دا, دا. دا, دا, دا دا غره سره ولا تشهري هپا دی واحد څه چې په دیواله نورې تا قاریش دا وو دی دا در بیس یو خلې چې دا اصل کې قاریش شی خلې شی د په جون دی خلاف په عمر کې د زمونږه ځخاندان ساری د و جون دی ولا بخارا پت کړل سب مو حالات به خلا کنه دونکو بغیر راستي د کا په راستي د به جنگلتي ودار کړل دا دا دا دي نوروست دای جنگلي فروشت ثاني په جنگلي نه وي زمونږ د ټګي سماشاشي د څلار بارې جنگل دایږي برا شيګه دا اوله جنگل ماي دلې کې دا د شي دا په سي په نه شلو د روپې کې ناروادي خصوصي جنگل تاو ناروادي عمومي دیوال کید مغبري نټه څه دی عمومي جنگل لګي ودي لګي چرته خصوصي لګول ناروي په andet خبره وکړل په وروسته زموږ دا غوښمه دا ویو مې دا ریکور واه هغه مې ټیک په دا ریکور مې دا لري کی څوبره خلک بوللي دي خلک بلدۍ چې موږ شغل ديستیم شرف ولو دا ضمانډبو شي راکړه هم ورسو عموږ ورته څنګه شي چرای شي کور بدل شي له خپکیه پاک په نړیواله مو کې غوټي سټۍ لکه سټۍ وې دې وی جنان په خرچو خوراک کوي غوټي سټۍ نو ولې وې دې کې جن راکې په کونو کې غوټي وایو د جراثیم په کې نه؟ زموږ غوټو موږ قرآن رسول الله صلوات الله علیه 14 غوټي کې قرآن بیا کې یې غوټي وایو اته دې نکړو دې هلی ګره والله اعلم دا کتابونه دیکی چې د دینو کو لاندې دا نو کو نه دی لاندې نری نری سوری د مسامات دی مساماتو کې لاندې اوبدي هغه اوبدي سټولو سره دی اسینه راځي او هغه اوبده چې کار کوي لکه تریخه ته حاځمه کار کوي لکه ته پېڅي جوړه راځي هغه پېڅي زبردست اټ ورشي ورشي لا کو راګل والله مو وفي رواية الله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شانه شيطان حاضره يوتن ستصدد هركار قوهك حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذن فليأكلها ولا يداها لشيطان أغاد يخريه شيطان تجينه في.